Tervetuloa tänne Pinnatkirjalla podcastin pariin. Tämä on podcast pyöräilystä, pyöräilykulttuurista, kaikesta mitä liittyy pyöräilyyn ja kaupunkisuunnittelusta suunnittelusta ja kaikesta siihen liittyvästä. Kyllä. Pinnatkirjalla podcast kertoo sinulle mitä mieltä sinun täytyy olla pyöräilystä. Mä olen Vellutaskila ja kanssani täällä on Markus Seppä. Tällä kertaa meillä on haastateltava. Eli Samuli Mäkinen HKL:ltä. Haluatko esitellä itsesi, ja tota, mitä sä teet? Joo, hei vaan. Samalla olen hkl projektiinsinöörinä pyöräilyhankkeiden parissa. Päällimmäisenä tää kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttaminen ja sen lisäksi muita pyöräilyedistämistoimia, kuten polkupyörin pysäköinnin kehittäminen ja pyöräkeskukset. Aivan. Ja tänähän meillä onkin aiheena noin kaupunkipyörät pääasiassa, eikö vaan? Kyllä. Juuri on kaupunkipyöräkausi päättynyt vuodelta 2017. Eletään siis jo marraskuun kahdeksatta päivää ja vielä, on, vielä tuolla katukuvassa näkyy paljon tyhjätelineitä, telineitä. Jossakin telineessä saattaa olla vielä pyöriäkin, mutta ne eivät enää lähde liikkeelle. Järjestelmä kieltää. Minä yritin. <tuh> <tuh> Joo, se oli tältä, tältä vuodelta siinä. Mutta tota, näin niin tiiviisti sanottuna virkkeeseen pariin, niin miten, miltä vuosi 2017 näytti Helsingin kaupunkipyörien osalta? Näiden laajennuksinen näytti palvelevan tosi hyvin. Käyttäjiä oli tosi paljon. Ilmeisesti järjestelmä palveli hyvin. Kun käyttäjämäärät olivat noin suuria ja moni oli tosi tyytyväinen, jotain haasteita oli siihen liittyen, että ne käyttäjämäärät olivat niin suuria. Ää, kerrotko vähän, minkälaisia haasteita siitä sitten tuli? On sinne totta kai ylläpito- ylläpitotiimille paljon hommaa pyörien tasaamisessa, kun ne pyörät liikkuu noin vikkelästi. Ja kun niitä pyöriä vilkkaimpina päivinä ruuhka on liikkeellä niin paljon samaan aikaan, niin tahtoo tulla niitä tilanteita, että Asema voi olla välillä tyhjä. Ruuhka-aikoina varsinkin noi pyörät liikkuu hetkittäin tosi isoilla, isoina laumoina, että esimerkiksi työllistä ja kalliosta ne tahtoo lähteä ihan massoittain aamuisin liikkeelle. Ja tuossa Pasilan aseman lähellä on tämmöinen pyöräasema, josta käytännössä kaikki pyörät, mitä sinne viedään, lähtee liikkeelle. Sielle, sinne ei käytännössä, sieltä ei tarvitse ikinä viedä pyöriä pois sen takia, että se asema tulisi täyteen, vaan niitä käytännössä poistuu sieltä asemalta ihan rajaton määrä. käyttää on niin paljon siihen suuntaan. Tällaisia, mutta toisaalta sekin, että ne py, käyttömäärät on voinut olla noin suuria, kertoo, että meillä on toiminut ylläpitoki aika hyvin. Niitä pyöriä on riittänyt. Kyllä. Ja, ja palataan ehkä noihin niin kuin, mm, käytännön asioihin mitä tässä kesällä tai kevätkesäkaudella ja, ja syksykaudella on tullut, tai tällä kaudella, mutta tota, nyt saa vapaasti hehkuttaa Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmää näin niin kuin kansainvälisesti vertailemaan. Miten, miten, miten Helsinki pärjäs kansainvälisesti tänä vuonna? Ihan loistavastihan tämä meni. Jos vaikka noita päivittäisiä käyttäjien sitä lukua, että montako matkaa on tehty, Pyörällä päivässä keskimäärin vertailee maailmalle, niin ihan jo tuommoinen viisi matkaa oli saivan kova luku ja meillä se on ollut vilkkaimpina päivinä 11 matkaa. Joo. Aika vilkasta. Keskimäärin se on nyt sitten siinä seitsemän matkaa luokkaa koko kaudelle. Eli aika raipasta. ollaan tehty semmoinen järjestelmä ilmeisesti, joka palvelee hyviä. Helsinginläiset on ottanut tämän tosi hyvin vastaan. Ylipäänsä tästä järjestelmästä ilmeisesti ollaan pidetty. Nämä pyörät on liikkunut hyvin, ihmiset haluaa käyttää niitä. On ymmärtänyt, kuinka järjestelmä toimii, ja nämä pyörät myös. Niitä on kohdeltu hyvin. Ei ole ollut oikeastaan ongelmia Ilkivallan tai muun kanssa. Tyttäkään pyörää ei ole löytynyt tuolta Hakaniemen kanalista. Ei ole löytynyt. <laughs> Eikä varmaan tarvinnut etsiäkään toisaalta. Ei Oikein okay, hyvä. Minkälaista palautetta niistä pyöristä tuli käyttäjiltä? Tuota tuota. Yksittäisiä tämmöisiä ilmoituksia oli jostain, että pyörät kaipaa säätöä ja hän jatkuvasti niiden kuntoa valvotaan ja niitä säädetään. Sekin on tietysti hienoa, jos meille tulee mahdollisimman vikkelästi palautetta pyörästä, jos niissä on joku vika, että se mahdollisimman nopeasti sitten huomataan. Se on toki meidän etuja. Nyt otettiin kesällä käyttöön myös se pikapalautejärjestelmä. Jokaisella asemalla on se osoite ja QR-koodi, jolla pääsee näppärästi kertomaan, jos asemalla on joku pyörä, jossa on jotain vikaa, niin ylläpito tulee sitten nappaamaan sen sieltä huoltoon. Se on tietysti tosiaan meidän etuen, että mahdollisimman nopeasti tulee meille viesti, jos jossain on jotain, niin kaikki viat huomataan. Mitään suurempia vikoja näistä pyöristä nyt ei sinänsä ole löytynyt, että ne on ollut ihan tämmöistä ennalta arvattavaa, että vajereita joutuu säätämään, kun pyörät on ollut hetken aikaa käytössä. Mm. 12 uutta pyörää, niin onhan siinä uusia vajereita asettumassa ja ketjuja sisään ajettavana ja muuta, mm, niin kyllä. se on tämmöistä yksittäisiä renkaiden paikkailuja, ketjujen kiristyksiä, vajereiden kiristyksiä. Ehkä niin sellainen yleinen tuntu olevan ehkä liittyy just tähän vajereiden asettumiseen, että, että aika usein niin jarrut tuntuu tehottomilta. Ja, ja tota, mutta et se nyt se niinku selittyy tuolla ja, ja sitten ainoastaan kerran tuli vastaan sellainen pyörä, millä ei vaan kerta kaikkiaan pystynyt ajamaan, koska ketjut oli tipahtanut ja niitä ei mm. sitten siinä pyörässä pysty itse lähteä niinku asiakkaana laittamaan paikalle ainakaan niinku kovin helposti taitaa. Joo, no, hyvin suojattu, että toisaalta pyöräinen. ei pääse lahkeetkaan sinne ketjun väliin, noin suojattu mm. niin hyvin, niin toisaalta sitä ei pysty itsekään. Oikein laittomastakin työ takaisin, mutta meillä tosiaan siellä useampi ylläpidon auto kiertää jatkuvasti ja tsekkaa sitä pyörien kuntoasemalla, kun saavat niitä, joten se toivottavasti on huomattu tekaisesti. Huolletaanko ne paikan päällä vai, vai tota, jossain huoltotilassa ne pyörät? Sekä että jos on mitään mikä vaatii enemmän ruuvaamista, mm. niin sitten se otetaan mukaan siellä. Kyydissä yleensä on sen verran vaihto että se... Huollon tarpeessa oleva pyörä, napataan mukaan, viedään pois ja sen tulee. ei Aivan. Mä nimittäin taisin nähdä joskus. Työskentelen sillä tavalla koko ajan silmien edessä. Jos vaan vilkaisee ikkunasta, niin tuota on pyöräasema. Niin, niin tuota, näin siellä sitten tämmöisen auton, jossa sitten ilmeisesti niitä pyörejä huollettiin pikahuollon merkeissä. Joo, mullakin oli muutama pyörä, jossa niinku vaihteet Vähän niinku pomppi pois päältä ja tämmöstä, mutta muutenhan ne toimii oikein hyvin. Mäkin ajoin varmaan 30 kilometriä lyhyinä matkoina yhteensä, niin en mm. olisi siis kattonut omia tilastoja, mutta jotain mm. sitä luokkaa sen täytyy olla. Niin että mun mielestä voi antaa hyvin anteeksi niin kuin näillä pyörämäärillä, että prosenttia jää varmaan kumminkin niin hulvattoman pieneksi sitten mm. kaiken kaikkiaan. Hyvin on kestänyt ja tähän käyttöön ne on tehty, joten röttäisket tekistävät kestävät. Kyllä. Ja ylipäänsä toimiva kampettoi näyttää olevan. Se tietysti kun kaupunkipyöräjärjestelmää Helsinki ostettiin, meillä oli käytettävyysarviointikin, meillä oli muutama erilainen tämmöinen testauksessa, niin tämä todettiin niissä käytettävyysarvioinnissa parhaaksi järjestelmäksi. Ja hyvin se on tuntunut toimivankin, että kyllä. Se palautus on tarpeeksi helppoa ja pyörä itsessään on semmoinen, joka palvelee tässä käytössä hyvin. Mm, kyllä. Että kyllä, näihin voi olla tyytyväinen. Tuota, tässä on Velo laittanut hyvän kysymyksen. Tämä on kumminkin, kaupunkipyöräjärjestelmä on kanssa niin kuin osa Helsingin kasvoja niin tänne saapuvalle turistille ja parantaa heidän käyttöön ja antaa heille mahdollisuuden ottaa sitten muutenkin kaupunkia haltuun kuin ää, hypätä siihen hopoon, fuck off ää, bussijärjestelmään. Anteeksi, mä en jotenkin pystynyt. Mä ajattelen siitä että näin joka kerta, kun näen sellaisen bussi jotenkin. Mutta tosiaan 2016 0,4 prosenttia vielä löytänyt tällaisen hmm. tiedon, oli sitten turisteja, jotka käytti, niin onko, tota, onko turistit löytänyt sitten helpommin tai, tai Helsingissä vierailevat matkailijat? Mä en saa nyt sanoa tarkkaa määrää, paljonko meillä on turisteja ollut tänä vuonna, mutta on niitä reilusti ollut. Hmm. Ja Esimerkiksi näitä päivänkäyttöoikeuksia tähän järjestelmään on myyty kuitenkin useita tuhansia, että sinänsä sitä riittää. Viime vuonna päivänkäyttöoikeuksia myytiin suhteessa vielä enemmän, mutta määrällisesti se on aika luokkaa tänä mm. vuonna, kuin viime vuonna nyt on vaan myyty koko kauden käyttöoikeuksia vielä paljon enemmän, yli kolme kertaa enemmän. Niin aivan. Aivan, että siinä viime kaudella oli sitten tätä, niin kun ihmiset otti vähän niin kokeilumielessä sellaisia lyhyempiä kausia varmaan enemmän. Nyt on ihan niin tuttu järjestelmä, niin voi ottaa. Näin ilmeisesti. Ja tosiaan, kun nyt järjestelmä on laajentunutkin niin, että se palvelee tavallaan yhä useamman ihmisen arkimatkoja, niin varmasti mm -hmm. se on tunnu ihan. Se ulottuu useamman ihmisen alueelle. Kyllä. Noita pyöriähän pystyy käyttämään ilmankin matkakorttia. Mulla on matkakortti, mä en ole siis siellä puolella, mm. mutta kuitenkin tiedän, että tämmöinen mahdollisuus saattaa olla, mutta äm, kuinka suuri osa käyttäjistä on ilman matkakorttia? Enpä osaa tuohonkaan nyt sanoa tarkkaa lukua, kun käyttäjät niin. tekee sen siellä pyörällä, mutta Mä ainakin olen koodin naputtelija, Niinkö? Joo, joo, joo. Joo. Aha. mutta tosi suuri osa käsittääksemme on matkakortin käyttäjiä se on mm, todella tavallinen tapa, koska onhan se tavallaan helpointa tietysti, minkä nyt kokee helpommaksi, helpommaksi mutta tosi tavallista toi on. Ja... Sehän nimittäin, niinku, jos ajatellaan, että on, on niitä, jotka käyttää vakiona julkista mm. liikennettä, mm. niin tuota, heillähän on matkakortti, mutta sitten niinku, tämähän saattaa houkutella puoleensa järjestelmä niitäkin, jotka, jotka ei ole niinku, julkisen liikenteen niinku, säännöllisiä käyttäjiä. Tämä porukka niin kuin varmaan on ollut hyväkin saada niin kuin sinne järjestelmää käyttämään. No niin kuin jos ajatellaan kaupunkien tavoitteita kaupunkin taloutta. Ilman muuta kaikki halutaan käyttäjiksi Mä se olisi saada automatkoja, autoilla tehtyjä matkoja vähentymään mm. ja nimenomaan niihin, jotka eivät julkista liikennettä käy vaan kulkevat ehkä omalla autollaan. Niin Hienoa, jos pystytään vetoamaan heihin ja tarjoamaan heille parempia liikkumispalveluita. Mm. Näinpä nimenomaan on hyvä, että se toimii jollain muullakin kuin matkakortilla, vaikka se onkin ehkä sen näppärin tapa, kun ei tarvitse näppäillä sen enempää. Mutta, joo, me tehtiin äskettäin käyttäjäkyselykin, jossa nähtiin, että nämä oikeasti korvaa myös autolla tehtyjä matkoja laskennallisesti. Se tarkoittaa sen kyselyn perusteella useita tuhansia matkoja viikossa. Oho. korvattuja automatkoja. Toki sen perusteella vielä suurempi osa matkoista ehkä korvautuu sellaisista, jotka on jotka olisi muuten ehkä tehty kävellen tai julkisilla, mm. koska ne on tällä alueella, jossa ne palvelevat parhaiten, mutta joka tapauksessa noita automatkojakin on korvautunut aika reilumäärä mm. Enemmän kuin ehkä useimmissa vertailukeupungeissa. Kuulostaa aivan loistavalta kehitykseltä. Kyllä. Ja, ja voi veikata, että tähän on varmaan sitten ikään kuin just tätä, tätä ajatellen, on panostettu myös viestinnässä. Ainakin muistan nähden jotain tällaisia, että jätä, no ei nyt näin, näillä sanoilla, mutta et jätä auto kotiin, tule pyörällä, kokeilee edes niin hmm. tämän tyyppistä mainosta jossain vaiheessa. Ihan Joo, että viesti on mennyt perille. <tos> Toki ylipäänsä kestävää liikkumiseen kannustetaan ja toisaalta halutaan myös tietysti tuoda Kaupunkipyörien avulla muut julkiset lähemmäs, että metro ja junat on paremmin saavutettavissa kuin sen tavallaan viimeisen kilometrin tai ensimmäisen kilometrin siinä voi kulkea näillä kaupunkipyörillä. Mm -hmm. Varmasti se on toisaalta tuonut lisäkäyttäjien niillekin, kun se auto voidaan korvata sillä, että kaupunkipyörät ja muut julkiset yhdessä palvelevat ketjuna paremmin. Kyllä näin. Matkaketju. Mm. Nyt ei tarvinnut keksiä aasin siltaa, sinä tarvitsit ihan Sillan tähän seuraavaan kysymykseen, eli kaupunkipyöräasemat on näkynyt tällä kaudella reittioppaassa, nyt tässä kun kausi on ollut voimassa. Mä katsoin pari päivää sitten reittiopasta, ja nyt se toiminto on sieltä jo poistunut. Mä alkoisin testaamaan tätä liian myöhään, mutta... Tota... Ähm, Oletko Samuli saanut jotain, jotain dataa tai seurannut sitä, että miten, miten, miten tätä on käytetty? Näkyykö se logitiedostoissa, että kuinka hyvin on otettu niin kuin pyörällä metrolle tai pyörällä ratikkapysäkille tyyppistä liikkumista? No, esimerkiksi jos katsoo ihan dataa siitä, kuinka näitä pyöriä on käytetty, mitkä ovat olleet aktiivisimpia asemia, niin käytännössä kartalle piirtyy tuo metrorata. Ne on noin mm -hmm. metroasemat tällä alueella, jotka on kaikkein käytetyimpiä asemia. Toki noilla pyörillä liikutaan ihan kaikkiin suuntiin, mutta ne on ne kaikkein vilkkaimmat paikat. Rautatieaseman vieressä se töille Lahden kadu asema eli se, joka on siinä Baanan puolella. Mm -hmm. lähinnä raiteiden vieressä. Ja myös nämä muut metroasemat siinä. Itämerintorin Ruoholahden metroaseman lähellä ja Kampin metroasema Sörnäinen. Myös hakaneemi, tosi suosittuja nämä. Joo. Eli ilmeisesti se kytkentä toimii, ja myös sen äskettäin tekemämme käyttäjäkyselyn mukaan se on tosi tavallista, että ihmiset käyttää yhdessä kaupunkipyöriä ja julkisia, ja melko moni myös käyttää reittiopasta siihen matkan suunnitteluun, että voit sekata sieltä, onko niitä pyöriä, ja että kuinka niitä ylipäänsä kannattaa yhdistää. Kaupunkipyöriä ja muita julkisia. Varsinkin ruuhka se on hyvä tietysti tarkistaa se, että millä niistä asemista on parhaiten pyöriä. Kyllä, kyllä. Mä oon tsekannut sieltä, kenenkä kolmannen tahon se olikaan se äppi, jossa niin ne pyörät näkyy kartalla. Että hmm. En ole edes itse asiassa tiennyt, että reittioppaassa on tuota, niin myöskin ne pyörätiedot, että hyvät jätään nämä jälkikäteen. Se, että asemaa klikkaamalla. Tuota, mitä tarkoittaa käytännössä, että kaupunkipyöräjärjestelmä laajenee koko kaupunkiin ensi kaudella? Katsotaan. Se. Tosiaan tällä hetkellä selvitetään, että mitä se voisi tarkoittaa. Niin. Meillä ei ole siitä mitään päätöksiä vielä, mutta me selvitetään, että kuinka sellaisen hankkiminen ylipäätään olisi mahdollista, mm. mitä se maksaisi, onko meillä mahdollista käyttä mahdollisuutta käyttää sellaista rahaa, ja toisaalta, että jos sitä laajennettaisiin, niin mihin sitä kannattaisi laajentaa, minkälainen se verkosto voisi olla, missä päin Helsinkiä on sellaisia keskittymiä, tiiviitä alueita, että näitä kannattaisi sinne viedä miten ne palvelisi siellä, kuinka paljon niitä pitäisi siellä olla, hmm. että miten se liikenne virtaisi. Yksittäiset asemat tietyllä alueella, nyt ei paljon vielä lämmitä. Niin. Että esimerkiksi jokaisella metroasemalla olisi pyöräasema, niin se ei paljon auta, vaan nimenomaan pitäisi olla siinä ympärillä asemia, hmm. jolla pääsee kulkemaan sitten Kyllä. siihen metrolle. metrolle tai mitä muita tärkeitä asioita siinä nyt onkaan kullakin alueella. Lähijuna-asemat no. ja... Niin. Ja mitä siellä on kauppakeskittymiä ynnä muita mm. työpaikkakeskittymät, kaikki tämmöiset tärkeimmät paikat, mitä niillä alueilla onkaan. Näitä selvitetään. Katsotaan, kuinka se voisi tulevaisuudessa valvella, mutta vielä sitä sitten ei ole kyllä Joo. Eli jos, jos asut Kuusisaaressa, Jakomäessä, Suutarilassa, tuolla reunavyöhykkeillä niin tuota, ei kannata vielä pidättää hengitystään, mutta voi olla ehkä vähän toiveikas sitten siihen suuntaan. Kyllä tätäkin selvitetään. Ja tavallaan yksi asia tuossa myös, että jos järjestelmää laajennetaan, niin se tuo myös näille jo olemassa olevilla asemille tai tälle alueelle lisää käyttöä, lisää painetta tavallaan, joten senkin alueen asemia täytyy kasvattaa tai asemia tuoda lisää, kuten nähtiin jo nyt, kun verkosto tälle kaudelle laajeni noin kertaiseksi, niin sen viime kesän asemille tuli Entistäkin enemmän käyttöä, määrät mm. lisääntyvät ja ne pyörät tiettyinä aikoina kulkee sitten keskustaa kohti, niin täytyy ottaa myös huomioon se, että myös se alue palvelee vähintään yhtä hyvin kuin ennenkin. Aivan. Kyllä, kyllä. Ja varmaan nyt kun Espoo on ottamassa, seuraamassa kiltisti hyvää esimerkkiä, mikä Helsinki on näyttänyt, niin tota, ilmeisesti juuri ovat suunnittelemassa, oliko 700 pyörää, 70 asemaa ää, ja nimenomaan tähän toivottavasti joskus, joskus avautuvan länsimetroverkon varrelle. Mm -hmm. <laughs> Mutta se mm, rupesin miettimään siis, että varmaan siihen ja Vantaan, ää, anteks, ää, Helsingin ja Espoon rajalle, niin siihenkin tulee sitten tietyllä enemmän trafiikkea niille, niille tota, missä kohtaa se järjestelmä jatkuu niin kuin selkeästi rajan, rajan yli. Todennäköisesti jo. Ja, ja, ja tota, mikäli, mikäli Vantaa sitten meinaa, meinaa lähteä samaan kelkkaan mukaan ja, ja meinaako, osaatko sanoa? Tällä tietoa ei ainakaan tällaisella samanlaisella järjestelmällä, ehkä jollain ihan muulla. Okei. Okay. En tiedä. Että ehkä sitten siinä vaiheessa tulee tosiaan nämä suutarila Jakomäki ja, ja niin kuin idän suuntaan olevat ää, korostuu, jos, jos taas tulee sitten sitä niin kuin raja hmm. Rajan lähelle sitä mahdollisuutta ylittää pyörällä. Ja toivottavasti järjestelmä koko sitten säilyy ihan niin kuin saman, saman käyttöliittymän piirissä. Olisi, Joo, olisi kyllä kätevää vaikuttaa. näin ihan perus, peruskäyttäjän näkökulmasta. Toivon sinne kaikille päättäjille, jotka nyt kuuntelevat. Kyllä. kyllä. Eiköhän se ainakin sama asiakkuuden parannut, vaikka. Mä laajennisin muillekin alueille, niin ainakin sama asiakkuuden varaan saada niin, että rekisteröitymistä ynnä muuta ei tarvitse tehdä sen useampaa kertaa. Oli nyt sitten eri sama tai eri, mm. ainakin Joo. kun ollaan tässä huossalla alueella. Mm. Ja. Nyt se kuulostaa ihan hyvältä. Ei tarvitse säätää useampien tunnusten kanssa. Tuota, Miten tuota, kun tämä nykyinen järjestelmä, joka on hyvin toimiva, perustuu näihin asemiin, niin... Maailmalla on käytössä myös tämmöisiä asemattomia pyöräjärjestelmiä, jossa pyörän voi parkkeerata minne vaan, ja seuraava käyttäjä tietää, missä se on, ja tulee hakemaan siitä. Niin. Ja meillekin niitä on ehkä tulossa sitten kilpailevia järjestelmiä, niin mitä sä arvelet, Miten se tulee vaikuttamaan tämän nykyisen järjestelmän suosioon? Jos tulee. Saa nähdä. Katsotaan. Tuleeko niitä ja kuinka ne toimivat? Todennäköistä ehkä on, että tämä meidän järjestelmä palvelee ennakoitavammin ja mahdollisesti edullisemmin käyttäjää kuin mm -hmm. tällaiset täysin yksityisesti pyörivät järjestelmät, jotka saattaa tulla asiakkaalle tosiaan kalliimmaksi. Ne maksaa mm -hmm. jo yleensä tietysti tiedä, mitä suunnittelevat, mutta maksaa jo siitä lähtien heti, kun matka alkaa. Ja tähän nykyiseen Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmään kuuluu tosiaan tuo ensimmäinen puoli tuntia lisämaksutonta mm -hmm. niin monta kertaa kauden aikana, kun ehtii tehdä, että se on käyttäjälle ainakin varsin edullinen. Mm -hmm. Toisaalta tämä, että pyörille on asemat, on ihan kätevä käyttäjän kannalta sinänsä, että tietää, mistä niitä pyöriä löytää, ei tarvitse mm. sieltä sovelluksesta ruveta katsomaan, että missähän niitä pyöriä olisi, onko se jossain luki tulla sisäpihalla vai mm. löytyykö se siitä asemalta kuten yleensä. Että tässä on puolensa tällaisessa asemallisessa järjestelmässä ja toisaalta tämä meidän on tavallaan vähän niin kuin näiden maailmojen välissä, kun tässä on tämä palautus, pala mahdollisuus palauttaa. Pyörä täydelle asemalle. Asemat niin, eivät ole koskaan täysiä, mm. joka on tavallaan tällaisen järjestelmän ongelma. Tässä järjestelmässä sitä ei ole, se poistettiin tuolla ominaisuudella. Ja niin, tavallaan tämä on näiden järjestelmien välissä, kun se ei vars vaadi varsinaisesti sitä paikkaa, vaan se palautus tapahtuu sinne järjestelmään siinä tavallaan langattomasti. Kyllä. Itse ainakin mielenkiinnolla odotaan, että tuleeko tässä nyt kaikissa perusväreissä pyöriä liikkumaan kaupungin kaduilla, Saa, saas nähdä mielenkiintoista ja, ja, ja henkilökohtaisesti mitä enemmän pyöriä, niin, niin sitä parempi, mitä enemmän pyöräilyä. Kyllä sehän meidän kaikkien tavoite on, että pyöräily lisääntyy ja pyöräily ja liikkuminen ylipäänsä on helppoa. Mm. Kyllä, mutta keltaiset pyörät, ne, niiden järjestelmä on rakastettuna otettu vastaan ja siitä tykätään kovasti, niin aika, aikamoinen järjestelmä saa olla, että lähtee sitä niin kuin jo lähes tällaista, uskallaanko sanoa, hegemoniaa helposti järkyttämään nyt sitten tässä Helsingin skenessä. Niinpä. Varsinkin kun sitten... On nähnyt niitä kuvia, joissa niitä asemattomia pyöriä on muissa kaupungeissa ongettu jostain jorpakosta. Ja tuota, että se... Joo, varoittavia esimerkkejä maailmalta kyllä on. Mm. Että se ylläpito ei välttämättä ole sitten ihan sen järjestelmän tasalla, vaan jos pyörät ovat huollon tarpeessa, niin jäävät siihen sitten sitä odottamaan. Tällaista on ainakin maailmalla ollut, mutta voihan sen tietysti hyvinkin hoitaa. Niin kyllä. No, sitten tulee mieleen, jos palataan vielä kaupunkipyöriön, ei nyt siihen alueelliseen kattavuuteen ja kapasiteettiin, mutta on koodottavissa jotain uusia toiminnallisuuksia sitten harkitaanko seuraavalle kaudelle. Yksi puhutuin on ollut mun mielestä yleisessä keskustelussa se, että, että aamulla voi huomata, että, että kaikki pyörät on jo lähtenyt sieltä keskustaa ympäröiviltä alueilta, kun on, on tota aikaisemmin herännyt, on ehtinyt se jo napata sinne työmatkalle ytimeen suuntaan. Niin ja, ja mun mielestä tätä on myös väläytelty, että jos, jos tulisi tällainen jollakin on puoli tuntia aikaa ja, ja se tietäisi, että, että jos saatat keskustasta keskusta ja, ja ajat sen jonnekin sinne vaikka hakaniemen tai Töölöön asemalle, ää, ikään kuin tekee itse sitä ylläpitävää siirtotoimintaa, että se olisi sitten jollakin lailla palkitsevaa, että sillä saisi jotain saldoa tai jotain muuta järjestelmä palkitsisi tällaista toimintaa, niin onko, onko tällainen mahdollisesti tulossa ja onko se tulossa jo ensi 2018 kaudella? Vielä en voi tarkemmin luvata, mutta kyllä tästäkin keskustellaan. Tämä olisi ihan varteettua kehityssuunta toki meillekin, kun keksitään, että millä ihmisiä palkitaan ja nähdään, että toimisiko tämmöinen, järjest tämmöinen ominaisuus meidän järjestelmässä käytännössä, kuinka se kehitettäisiin. Kyllä tämäkin on yhtenä kehitysvaihtoehtona keskustelussa selkeästi mukana. Niin se olisi sellainen käänteinen ruuhkamaksu. Vallaan. Ja sitten tuota, tällaisena niin pyöräilevänä kolmevuotiaan isinä, niin jos, jos olisi ollut alkupuolen valintatilanteessa sellainen pyörä, missä olisi ollut integroituna sellainen taka istuin, niin mä olisin nostanut niin peukkua sille, mm. että tota, äh, sitten kun tuota omaa pilttiä kuljettelee pyöräkärjellä ympäriinsä, on niin ruvennut miettiä, että miten hän tuohon keksisi sellaisen niin häkin, että saisi siihen takanavan kohdalle jonkun kiinnitysjutun, että mm. tuota, se olisi näköstä, jos olisi se ensimmäinen, mm. ensimmäinen kapinallinen, joka on kiinnittänyt kaupunkipyöräänsä pyöräkärryn kanssa, mm. ja menisi siellä, se, ker, se varmasti tota, keräisi katseita. Se olisi kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen vaihtoehto, siinä on sitten vaan se pyöräkärjy siis sen jälkeen, kun... On käyttänyt. mielenkiintoisia vaihtoehtoja enääkin, että kuinka näitä pyöriä itsessään voidaan kehittää. Mutta se täytyisi tietysti olla hyvin tuottavissa asiakkaille tietoa, että missä näitä erikoisempia pyöriä on, jos sellaisia järjestelmässä mm. olisi, että Sitä ei tarvitse lähteä etsimään kaupungilta, vaan sen näkisi suoraan, että missä näitä on. Kyllä. Tota, tässä näitä, kun Suomen joukkoliikennettä on laajuttaviin vuosina uusiin kuoseihin, niin, niin Useilla kunnilla on käsittääkseni, niin tuota, yhteistyötä näiden matkakorttien kanssa. Eli pystyy niin samalla käytännössä matkustamaan useammassa eri kaupungissa. En ole tätäkään kokeillut, mutta olen kuullut juttuja. Tuota, onko tulossa jotain tämmöistä vastaavaa universaali tunnusta näihin eri kaupunkipyöräjärjestelmiin? Tai olisiko se toivottavaa, kun niitä nyt sitten hankitaan eri kaupunkeihin ympäri Suomen vähitellen tässä. Niin, mielenkiintoinen kysymys. Tällaisesta ei ole tätä ihan lähialuetta laajemmin ollut keskustelua vielä Espoon kanssa toki. Niin, tietysti. Ja jos sinne lähdettäisiin kauemmas, niin siinä tulisi tavallaan ongelmaksi myös se, että... Kun sitä järjestelmää käyttää, niin pitää tietää käyttöehdot. Mm. Että jos olet samalla rekisteröitymisellä Helsingissä rekisteröitynyt ja sitten haluaisit käyttää jossain muussa kaupungissa, vaikka niin, niin. vaikkapa, niin täytyy hyväksyä ne heidän palveluehtonsa. Kuinka pyörä, pitkään sitä pyörää saa käyttää, paljonko se mm. tulee maksamaan, mm. niin edelleen onko siinä jotain mahdollisia sakkomaksuja tai muuta. Mm. Täytyy tietää aina ne, ne ei saat tulla yllätyksenä, joten tavallaan se on hyvä, että vaaditaan jonkunlainen rekisteröityminen. Mm. Ainakin siihen paikalliseen järjestelmään, että ehdoton on sitten varmasti käyttäjällekin selvät. Mutta miksei mahdollisimman yhteensopivia, han totta kai niitä olisi kaikkien joukkoliikenteen ynnä minun liikkumisen olla, että palveluita mahdollisimman vaivattomasti ja liikkuminen ylipäänsä olisi mahdollisimman mm. vaivatonta. Tota, meillä alkaa nämä kysymykset loppumaan, mutta ehkä... aika, aika alkaa loppumaan? Ehkä, ehkä olisin tarjonnut vielä tuota. Maalisuutta kertoa, että mikä sinua itseäsi innostaa, mikä sinua tällä hetkellä eniten kutkuttaa tässä sun työssä mitä mitä niin ja no, liittyen kaupunkipyöräjärjestelmiin, että mikä, mikä sustaan on niin innostavinta niin tulevaisuudessa systeemiin, kehittymisen ja näkymien kanssa. No, tämä ei ole tavallaan mikään kovin tarkka tekninen asia, mutta ylipäänsä mahtavaa nähdä, kuinka tämä vaikuttaa ihmisten liikkumiseen tällä alueella, että ihmiset on löytänyt tänne hyviä ja tulevaisuudesta löytää toivottavasti vielä paremmin. Tämä lisää pyöräilyä ja vaikuttaa koko siihen ihmisten liikkumistapaan tällä alueella. Hienoa, että ollaan tekemään näin toimiva palveluja. Tämä varmaan vaikuttaa ylipäänsä positiivisesti Helsinkiin. Se on hieno nähdä. Kyllä. Olen kyllä mm. varmaan samaa mieltä. No sitten voitaisiin ehkä siirtyä ohjelman loppupuolelle ja, ja keskeyttää vielä niin Samuli suhun henkilökohtaisesti. Mm -hmm. Olet ilmeisesti aktiivinen pyöräilijä, olenko ymmärtänyt oikein? Kyllä, pyöräilijän vapaa-ajalla ainakin paljon. Kaikki hyötymatkat olen käytännössä pyöräilyt aina. <köhön> ja vähän toistakymmentä vuotta myös harrastanut pyöräilyä aktiivisesti. Nyt viime vuodet myös ihan. Kilpailenkin tämmöisiä pitkän matkan pyöräilykilpailuja, eli tohon Transcontinental Racein on olen osallistunut pari kertaa, jossa pyöräillään Euroopan halkikilpaaja. Sitten tämmöisiä muita pitkän matkan pyöräilytapahtumia, paljon tullaan ajehtua tässä viime vuonna, niin Suomessa kuulkuu Mikä on ikään kuin se pyörätyyppi, jota sä kuljetat mieluiten. Ootko se retkipyöräilijä siis? Vai on, onko se jotain, se jotain, on jotain muuta vähän, sitten? Se on vähän siinä ja välillä. Että tavallaan retkipyöräilyä, mutta tavaraa on mukana niin vähän, että parempi kuin ei ole ihan semmoinen hmm. raskas retkipyörä perhostangolla kuitenkaan, vaan enemmän maantiepyörän tyyppinen kampe, johon mahtuu sitten kuitenkin vähän leveämmät renkaat ja saa sen muutaman kilon tavaraa mukaan. Niin näillä transcontinental -reisseillä ei siis pidätä telttaa ja makupussia mukana. No jotain majutuskampetta kyllä. Ulkona on nukkunut kaikki yöt, mutta aika vähän sitä kuitenkaan on. että Vaikka pyörää ei ole mikään kevyt, niin se painoi varusteina jonkun 17 kiloa. Että varaa siinä kuitenkaan kun muutama kilo. Mm. Kaikki niin. Mutta jonkunnäköistä nukkumisvarustettakin kyllä. Kuulostaa hienolta. Ja hieno onkin. on kyllä ollut sen näkee. hieno. Tavallaan. Vaikka se liikkuminen on aika ripeitä, niin polkupyörällä se vauhti on kuitenkin aika semmoinen sopiva, että siinä ehtii väkisinkin nähdä kuitenkin paljon. Joten mm. käytännössä noissa on saanut hyvä sellaisen läpileikkauksen koko Euroopasta aina, missä maassa käykin, niin sinne tulee pyöräiltyä silloin, tavalla. Pikkuteitä pitki maiden läpi näkee sitä ihmistä arkea ja niitä kyliä siellä. Mm. Montako pyörää sulla? Kaksi kokonaista pyörää, työmatkapyörä ja sitten tämä pitkän matkan pyörä. Mm. Kaksi kokonaista. <laughs> sitten on vielä yksi runko. <laughs> Ei sinne enempää. Okei. Okay. Okay, aika, aika. maltillisesti. Että... Mm. Mikä se on, on sulle sellainen niin kuin, uh, unelmapyörä, sellainen Graalin pyörä, mitä sä oot aina halunnut? Ja, ja omistatko sä sen tällä hetkellä? No mä suhtaudun pyöriin kuitenkin niin työkaluina, että tavallaan mitään semmoista Aaveiden kohteena olevaisin, että ei sinänsä ole. Rakensin just äskettäin uuden pyörän, joka on kyllä sopii tuommoiseen käyttöön ihan mainiosti nykyaikana, jossa on hydrauliset levyjarrut ja tarpeeksi vaihteita ja <loppaa> <loppaa> <loppaa> niin edelleen. Kun on sellaisista laadukkaista peruspalikoista tehty, pelakosippurunko on kasattu, palvelee varmasti näillä reissuilla ihan mainiosti. Aika työkalumainen suhtautuminen noilla, mulla tosiaan noihin on. Luotettavuutta arvosta niissä osissa. Kokoon ne pyörän ihan paloista itse. Noniin, toi on hyvä pyörä. Se hyvä. Toi kuulostaa pyöräharrastukselta. Kyllä. Pyöräilijä kehittämässä pyöräilyä. Aika yllättävää. Noniin. Kiitämme kovasti haastattelusta. Kiitos. kiitos ajastasi ja kiitos, että olette tehneet hyvää duunia Helsingin kyllä. pyöräily- ja kaupunkipyöräjärjestelmään eteen. Kiitos. Ja sitten, mitä, mitä tapahtuukaan seuraavassa jaksossa, sen kerromme seuraavan jakson alussa. Kyllä, juuri näin. Tämä oli Pinnat kirjaajalla podcast. Minä olen Markus Seppälä ja... Mä olen Vellu Taskilla. Ja juttelimme tosiaan Samu Limäkistä hk. Seuraavaan kertaan, pari viikon päästä. Tuudilu.